amely így kezdődik, dícsér téged teljes szívem, én istenem hirdetem nevet. Néked dicsérünk felséges Istenünk, édesatyánk, mostan is, ezen a reggelen is, <kül> és néked köszönjük meg a napsugarat, a földnek a termését, a vetés után az aratást és a születet. Néked köszönjük meg, Urunk, a munkának az eredményét. Néked köszönünk mindent, amivel, ami életünket lehetővé teszed egyáltalán. Azt, hogy táplálsz bennünket, azt, hogy gondoskodsz rólunk, az, hogy a tekezetben tudhatjuk magunkat, meg ezt az egész világot, áldott légy érete, Úristen. És néked köszönjük most ezt az együttlétet is. Néked köszönjük, hogy egyáltalán elfogadsz bennünket. Hogy a mi szavunkat egyáltalán fölemelhetjük hozzád. Hogy egyáltalán törődsz velünk, Úristen. Nem csak ami testi szükségeinkkel, hanem ami lelki szükségeinkkel is nem csak a lelkiekkel, hanem a testiekkel is. Hogy is tudnánk a mi életünket, Urunk, igazán mint hála áldozatot tenéket szentelni. Hiszen minden nap újra és újra megrövidítünk téged. Minden nap, Urunk, csak szaporítjuk a mi nyomorúságainkat, és minden nap haragra ingerelünk téged. Pedig a lelkünk mélyén, mégiscsak hozzád tartozunk, <köhö> mégiscsak téged szeretünk, és nem tudnánk már, Urunk, elszakadni tőled, és ezt is tenéket köszönjük. Mert tudjuk, hogy a te szereteted az, amely odakapcsolja ezt a nyomorúságos hitvány életet hozzád. És most azt kérjük, Urunk, hogy hadd tapasztaljuk meg ezen a mai Isten tiszteletünkön újból a te szeretetednek azt az erejét, amely elszakíthatatlan kötelékként hozzáfűz fűz bennünket, hogy jobban a tiéd lehessünk, hogy jobban belesímulhassunk a te szent akaratodba, hogy használhatóbb eszközeiddé válhassunk néked ebben a világban. Könyörülj meg hát rajtunk, orunk és így szólíts meg bennünket ezen a mai Isten tiszteletünkön is, hogy váljék minden, minden, ami itt történik, éneklés, imádság, adakozás, ígehirdetés, ígehallgatás, minden a Te dicsőségedre, Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném mostan hirdetni, írva található Pálapustólnak a Róma beliekhez írott levele 6. részének, Tizenharmadik versében, annak is a második felében a következőképpen. Szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyverejül az Istennek. Eddig a Szent Kedves testvéreim, Pál Apostolnak ez a felhívása, amit mostan felolvastam az igéből és amit bizonyára nagyon sokan jól ismerünk, hadd mondjam meg rögtön a legelején, hogy hívő embereknek szól. Tehát olyan embereknek szól, akik már ismerik a megváltásnak a titkát, akik már tudomásul vették és elfogadták Istennek a bűnbocsátó kegyelmét. Akik már ismerik Jézust, szeretik őt, akik Jézussal már valamilyen módon kapcsolatban léptek. Szeretném, hogyha minnyáján úgy éreznénk, hogy tehát nekünk szól. Hiszen mi is minnyáján valamilyen módon kapcsolatban vagyunk Krisztussal. És amikor itt ennél az asztalnál, az Úr asztalánál az ő megtöretett testét és kiontatott vérét a kenyér és a bornak az alakjában magunkhoz vettük, akkor ezzel tulajdonképpen nyilvánosan is bizonyságot tettünk róla, hogy elfogadtuk őt. Elfogadtuk az ő megváltó kegyelmét. És hogy követni akarjuk őt. El is szántuk magunkat rá. Bizonyságot is tettünk, fogadalmat is tettünk, már erre nem egyszer. Nos, tehát testvérek, mostan mint mintha azt mondaná nékünk, és rajta keresztül az Isten, mint mintha azt mondaná nékünk, most már azután vonjátok is le a ti Krisztusban való hiteteknek a konzekvenciáját. Vagyis szánjátok oda magatokat az Istennek. Adjátok oda magatokat mindenestől az Istennek. Mert a keresztjén élet, vagy mondjuk úgy, hogy a Krisztusban való hit, az nem csak egy bizonyos új és más gondolkodásmód, mint amilyen a régi volt, és nem csak egy bizonyos belső érzület, tehát egyáltalán nem csak a belső embernek egy elzárt világa, hanem a Krisztusban való hit egy életforma. Mégpedig egy olyan élet, amelyben az Isten tulajdonába adja magát az ember testestől, lelkestől. Amelyikben az Istennek szenteli oda magát az ember mindenestől. És ez az Istennek átadottság meglátszik az életének mindenféle vonatkozásában, az egész magatartását. Tehát szálljátok oda magatokat az Istennek. Ez ma a fő summája annak az üzenetnek, amit az Isten közölni akar velünk ezen a mai napon. Testvérek, elsősorban is ebből a ahogy Pál pállakostól ezt az üzenetet itt részletezi, vagy ezt a fölhívást részletezi, akkor kiderül néhány félreértés, néhány félre magyarázás egyáltalán a vallással szemben, egyáltalán az Isten hittel szemben. Tudod, kiderül belőle elsősorban is azt, hogy mire nem való tehát a vallás, mire nem való az Istenben való hit. Nagyon általános, sajnos sokszor még embereknek embereknek az életében is, vagy a gondolkodásában az a nézet, hogy a vallás, az Istenben való hit arra való, hogy bizonyos belső támaszt, bizonyos belső erősítést adjon az embernek az élet sok mindenféle nehézségeinek a közepette. Tehát az ember érzi azt önmagától is, hogy tehetetlen a jóra és különösen tehetetlen a sorssal szemben, és ezért valamiféle mankóra van szüksége az embernek, ami a hiányait kipótolja. Nos hát, az egyik legáltalánosabb ilyen mankó éppen a vallás. Mankó az Isten, akire rá lehet támaszkodni. Egy ilyen menekülés az élet nehézségei közepette, az oltalomhoz a hit, az mondjam meg rögtön, hogy nagyon sok modern embernek éppen ezért nem kell a vallás. Erőtlenséget lát benne. Azt mondja, hogy a gyenge embereknek való csupán asszonyoknak, gyermekeknek az ügyet. De egy erős, magabiztos férfi, aki megáll a maga lábán is, aki tudja, hogy mit akar, annak nincs szüksége a vallás. Testvérek, van ebben valami igazság, helyesebben mondva fél igazság, és éppen ezért olyan nagyon veszedelmes dolog ez. <tül> Tudod, az igazság benne az, hogy aki hisz az Istenben, kétségtelenül megtapasztalja, hogy milyen rendkívüli erő, és milyen csodálatos, valóságos támaszték a számára az Istenben való hit az élet sok mindenféle nehézsége, küzdelme és sötétsége között. De arról már elszoktunk feledkezni, hogy ez a támaszték és ez az erő, amit az Istenben való hit által kapunk, ez nem gyökere a hitnek, hanem ez már a gyümölcse a hitnek. Ez az a bizonyos ráadás, amire Jézus mondja, hogy megadatik néktek, hogy hogyha keresitek először az Istennek az országát. És nagyon sok ember éppen itt a ráadásnál akarja kezdeni, pedig nem ott kezdődik a szív. A keresztény hit nem arra való, és nem azért van, hogy az embernek most már mindenféle szükségletét kielégítse. És hogy az életet olyan kényelmessé és olajozottá tegye, hogy az ember mintegy bebiztosítsa magát általa ebben a földi életben. Sőt, szinte azt merném mondani, testvérek, gondoljatok Pálnak a példájára, vagy Jeremiásnak a példájára, hogy Istenben hinni sokszor nem is olyan nagyon kényelmes dolog. Mert egyáltalán nem olyan kényelmes dolog az, hogy az életünknek a gyeplőjét amelyiket úgy szeretünk magunk tartani a kezünkbe, kiadjuk valaki másnak, pedig a hitben erről van szó. Hinni éppen azt jelenti, hogy az ember kiszolgáltatja magát valaki másnak. Hogy az ember teljesen odaszánja magát valaki másnak a szolgálatába. Hogy egy nagy tróncsere történik az ember életében. Az első személy nem az én többé, hanem az ő. És az első és az, az én a harmadik személyé válik. És ez egyáltalán nem olyan nagyon kényelmes, és nem olyan nagyon egyszerű. És tudjátok, a értés, az embereknek a gondolkodásában, és sokszor keresztény emberek gondolkodásában is éppen arra van, abban van, hogy azért akar hinni Istenben, hogy az ő gondviselő hatalmának a előnyeiben részesülni tudja. Ahogyan szoktam én ezt mondani, mint hogy egy katona azért akarna berukkolni, hogy a kincstári ellátmányban részesüljen. Lehet, hogy van ilyen katona, de nem ez a katonaságnak a lényege. A kincstári ellátmány, az élelem, meg a ruházat, az nem cél, hanem az már ráadás. Magától értetődő következménye annak, hogy valaki fölesküdött katonának. De a katonaságnak, a katonáskodásnak nem ebben van a lényege. Nos, testvérek, az Istenben való hitnek a lényege abban van, hogy most már én egy mennyei kincstárnak az ellátmányából részesülhetek. Hanem a hitnek a lényege abban van, ami Pálapostól így mond, hogy szálljátok oda magatokat az Istennek. Sőt, a hit az igazi keresztény hit nem is egyéb, mint egy mindig megújuló magam odaszállása az Istennek. Ezt kellene nagyon jól megértenünk, Éppen nem arról van tehát szó, hogy én most a hitem által, mint egy lefoglalózom magamnak az Isten. Hanem pont megfordítva, tudomásul vettem, hogy valaki lefoglalt engem a maga számára. Tehát éppen nem arról van szó, hogy én most valamit kívánok az Isten től, hanem arról van szó, hogy tudomásul vettem, hogy az Isten kíván valamit én tőlem. Nem nekem van valamiféle célom az Istennel, hanem éppen az Istennek van valamiféle célja én vele. És nem ő áll az én rendelkezésemre, hogy segítsen itt-ott amot, ahol nekem arra éppen szükségem van, hanem éppen megfordítva én állok az Istennek a rendelkezésére, hogy felhasználjon engem itt-ott amot, ahol neki énreám szüksége van. Ezt kellene nagyon komolyan megértenünk nekünk testvérek, amikor mi hiszünk az Istenben. Persze, hogy ez azután támaszt is jelent, persze, hogy ez aztán segítséget is jelent, de nem itt kezdődik a és ne ezért akarit inni az Istenben elsősorban. Ez már a ráadás. És érzitek, hogy mennyire nem úgy van, hogy a gyengéknek a támasza aki, Persze mindjárt gyengék vagyunk, és erre a támaszra mindjárt szükségünk van, de nem ez a lényege a dolognak. És mennyire nem csak az asszonyoknak meg a gyermekeknek van reál szükségük, mert hiszen nem arról van benne szó, hogy nekem valami igényem van az Isten től, hanem éppen megfordítva arról, hogy az Istennek igénye van valami tőlem. És reál. Azután van egy másik félreértés is testvérek a vallással kapcsolatosan. Nagyon sok ember számára azért nem szimpatikus a vallás, mert úgy érzi, hogy a vallás az sok mindenféle babonával szokott összekeveredni. Sőt, a világ egyenesen összekeveri a vallást és a babonát egymással. Egy kalap alá vonja. Egyszerűen kimondja az ítéletet, hogy a vallás babonaság. Istenben hinni, annyi mint babonásnak lenni. Tudod, a babonaság tudatlanságból ered. És ezért kell éppen küzdeni ellene. És azt mondja a világ, hogy mennél jobban fölvilágosultá, válik az emberiség, és mennél előbbre hallad a tudományos megismerésben, annál kevésbé van szüksége vallásra. És annál jobban ki fog majd gyógyulni a babonának ebből a gyermeki állapotából, elképzeléséből. Nos, testvérek, én is. A világgal együtt azt mondom, hogyha valakinek a vallása babonán, rejt magában, akkor az ellen tényleg küzdeni kell. Mégpedig minden erővel. És küzdünk is. Mert tulajdonképpen mi az alapja a babonának? A megmagyarázhatatlantól, a titokzatostól való félelem. Nem lehet tudni, hogy mit véle jó és rossz hatalmat uralkodnak fölöttünk, és azok hogyan befolyásolják az életünket, hogyan hatnak a sorsunkra, hogyan irányítják azt, és hogy hogyan rontják meg esetleg a szerencsénket. Nos tehát éppen ezért mindenféle szertartásokkal, mindenféle erekjékkel, talizmánokkal, és mindenféle imádságokkal, meg vallásos fókuszfókuszokkal, valahogy ezeknek a rossz hatalmaknak a befolyását ki kell védeni, és a jó hatalmaknak a befolyását pedig, vagy a kegyeit pedig biztosítani kell, meg kell nyerni az embernek maga számára. Ki kell parírozni valahogy ezeknek az erőknek a hatását, hogy ne ingerelje az ember túlságosan őket önmaga ellen. És ezért mindenféle bűvös praktikákkal rájuk kell hatni, hogy hagyjanak békén, ne bántsanak, Ne lopják el a szerencsémet, ne tegyék tönkre a boldogságot. Testvérek, sajnos meg kell mondani, hogy nagyon sok keresztjén ember hitéletében egész csomó eket hasonló babonaságban, amivel most részleteiben nem akarok foglalkozni. Sok babonás elem van sokszor a mi hitünkben, és ez ellen határozottan küzdeni kell, és a babona elleni küzdelemben a Krisztus Egyháza és az ateizmus fegyvertársak egymással. De nekünk keresztjén hívő embereknek éppen azt kellene megértetnünk és megmutatnunk a világnak, hogy Istenben hinni és babonásnak lenni az éppen nem egyet jelent. Sőt, az nagyon is két különböző dolog. Mert értsük meg, minket nem egy babonás félelem köt, egy titokzatos, kiszámíthatatlan felső hatalmassághoz, hanem egy nagy, hálás, örvendező szeretet a Jézusban megismert mennyei édesatyánkhoz. És hogyha mi imádkozunk hozzá, akkor ezt nem azért tesszük, hogy valahogy próbáljuk megnyerni a magunk számára a kegyeit, és elhárítani a fejünk fölül a haragját, hanem éppen megfordítva azért, hogy próbáljuk belekönyörögni magunkat ennek az édesatyának az akarata hatása alá. És hogy fölajáljuk magunkat néki, hogy minél engedelmesebb eszközökként tudjon fölhasználni bennünket. És hogyha mi jót cselekedünk, akkor nem azért akarunk jót cselekedni, hogy jaj, meg ne haragudjék rejánk, az Akitől a, sorsunktól, akitől a sorsunk függ, hanem éppen azért, hogy aktívan munkálkodó eszközeivé váljunk annak a jónak, amit az Isten akar cselekedni az emberekkel körülöttünk ebben a világban. És mi nem azért akarunk az övéi lenni és magunkat odaszánni néki, Ahogyan az ége mondja, hogy ezzel mint egy bebiztosítsuk magunkat a magunk javára, hanem azért, hogy minél jobban fölhasználhasson bennünket az ő céljainak az elérésében más embereknek a javára. Érzitek, hogy milyen óriási nagy különbségről van itten szó? Tehát, amikor azt mondja Pálapustól, hogy számjátok oda, ti tagjaitokat igazságnak fegyverejül az Istennek, <köhem> akkor éppen arra buzdít, hogy ti most már, mint Isten gyermekei, mindenféle félelemtől, babonás félelemtől is fölszabadulva, igenis tudjátok igényelni a szép és jó célokért küzdő dolgos életet, ahogyan a múltkor az egyik napi olvastam, mint a reális életigenlés kifejezését. Tehát éppen a Krisztusban hívő ember a legmentesebb mindenféle vagonaságtól. Van azután még egy félre magyarázása a vallásnak és az Istenben való hitnek. Sok ember azért fordult el, és fordul el mai napig is, a vallástól és az Istenben való hittől, mert nem tartja elég gyakorlatinak. Azt mondja, hogy ez csak a túlvilágra vonatkozik, csak a láthatatlan dolgokra vonatkozik, csak a léletnek a titokzatos dolgaival foglalkozik. Mi pedig benne élünk a mindennapi életnek, a látható küzdelmeiben és gondjai között, és hát itten nem sok jelentősége van ennek. Olyan kábítószernek tartják a vallást, nagyon sokan, amelyik csak arra való, hogy a jelen való világ nyomorúságaiból egy eljövendő túlvilág boldogságába álmodja bele magát az ember. Tényleg vannak olyan emberek, akiknek kábító van szükségük, mert nem bírják elviselni az életnek a realitásait. És az egyik leghatalmasabb kábítószer szerte a világon tényleg a vallás az a sok mindenféle vallás. És azt mondják, olyan embernek van szüksége a vallása is, az Istenre, meg az Istenben való hitre, akinek már nincsen semmiféle reménysége a földi élettel kapcsolatban, hanem minden reménységét már csak odafűzi ahhoz az eljövendő örök dicsőséghez, a túlvilághoz. Testvérek, valóban nagyon sokan fordítottak hátat, Szerte az egész földkeregségén az egyháznak éppen azért, mert a Krisztus Egyháza az élet nehézségei között szenvedő ember túlságosan könnyen vigasztalta azzal a reménységgel, hogy úgyis egy rövid szempillantás ez a földi élet hamarosan elmúlik, és fölváltja majd egy boldog mennyei dicsőség. Tehát van valami igazság abban a nézetben, amely szerint bizonyos vallásosság hat hathat az emberekre. És akik ebben a vallásosságban élnek, azok tényleg nem tudnak olyan buzgón és olyan odaadóan, olyan elszántan küzdeni a földi élet nyomorúságai ellen, és az egész földi élet színvonalának az emelésére. Mert van bennük valami világot megvető és földet megvető magatartás. Nos tehát azonban, ami alapikénk, amelyikben éppen arról van szó, hogy szálljátok oda magatokat az Istennek, szálljátok oda a ti testet, a, a tagjaitokat, a igazság fegyverül az Istennek, éppen azt jelenti, hogyha előfordul egy olyan vallásosság, sajnos keresztény emberek között is, amely tényleg úgy hat, minthogyha valamiféle kábítószer lenne, ez azonban az igazi hitéletnek, az igazi Krisztusban való hitnek éppen a karikatúrája. Itt tudjuk, éppen nem erről van szó. Istennek nem csak az a célja a megváltással, a Krisztus áldozatával, a bűnbocsánattal, amit mindig hirdet a templomokban, hogy az embereknek az üdvösségét biztosítsa a túlvilágon, hanem Istennek éppen olyan célja a megváltással az is, hogy embereket itt ezen a földön bevonjon a saját maga munkájába. A Krisztusban való hit, amint mondottam, nem csak a belső embernek az ügye, hanem egy egészen új életforma. Az Istennek szolgáló életforma. Hogy mondja az apostol, szálljátok a magatokat, az Isten. Nem csak magatokból valamit, nem csak a túlvilági életeteket és az arra való készülést. És nem csak egy-egy órát, amit a templomban töltötök. És nem csak néhány fillért, amit a perselybe adtok. És nem csak néhány áhítatos percet, amit éppen Ővel a való kapcsolatban el akartok tölteni, hanem magatokat minden estről, totálisak, Isten egész embereket akar. Olyan embereket, akik a teljes életüknek a beleadásával állnak az ő szolgálatára. Istenben hinni azt jelenti, hogy magam is akarom, hogy az övé vagy minden egyen Egy ilyen teljes átadás. <tell> teljes élet átadás. És erre hív az Isten most is. De mindig újra erre hív az Isten. Valahányszor kinyitod a Bibliádat, vagy hallod az ő igényét, vagy valahányszor imádkozol, valahányszor rejárt, gondol, mindig erre hív az Isten. Ezt a mozgósító parancsot kellene nekünk szakadatlanul hallanunk hogy szánjátok oda magatokat az Istennek. Enélkül nem vagyunk keresztjén. Enélkül az egész hit életünk tényleg nem sokat ér. És tényleg igazuk van azoknak, akik lövöldözik és bombázzák a vallást és a hitet. Na de hát mit akar velünk az Isten? Miért kell nekünk oda szállni magunkat az Istennek? Már mondtam néhány szó ezt a szót, de mostan külön szeretném kihangsúlyozni, hogy mit akar velünk az Isten. Fölhasználni akar bennünket az Isten. Fölhasználni. Roppant egyszerűződ. Fölhasználni akar bennünket az Isten, mint eszközöket. Vagy talán szebben így fejezhetném ki magam, hogy munkatársaivá akar bennünket tenni. Olyan ki, akik éppen úgy, mint az angyalok, azok a láthatatlan Istennek szolgáló lények az örökké valóságban és a láthatatlan világban, de mi pedig itt ebben a látható világban minden dolgunkat az Istennel együtt csináljuk. És hogy az Isten dolgát csináljuk. Az Isten munkájában legyünk társak, de hát valami hallatlan nagy dologról van szó. Azt akarja Isten, hogy részesei legyünk annak a munkának, amit ő akar elvégezni például a családban, vagy itt bent az egyházban, vagy kint a világban, vagy a világ történelemben, és annak az alakításában. Hogy mi aktív, tudatos eszközei legyünk Isten e munkáján. Tehát olyan eszközök, akik által az Isten dolgozik. Lehet, hogy egyetlen egy emberi lelken dolgozik. De lehet, hogy egy egész népközösségnek az életében dolgozik. Tehát, hogy mi ilyen eszközök legyünk. Hogy mi az Istennek a megbizottai legyünk. De tudjunk róla, hogy mi az Isten megbizottai vagyunk. Ott, ahol vagyunk. És ott, ahol élünk. És ott, ahol mosolygunk vagy sírunk. Vagy munkálkodunk, vagy pihenünk, miatt az Isten megbízottaiként vagyunk. Olyan emberek, akik az életükkel kiábrázolják, vagy ha szükséges, a szavaikkal is elmondják, hogy mit jelent a bűnbocsák. És hogy mit jelent a bűnök fölött való győzelem. És hogy mit jelent az Isteni vigasztalás például egy szomorúságban és hogy van olyan mennyei erőforrás, amiből lehet meríteni, és hogy van halálon is viadalmaskodó örökélet és feltámadás. Minden nap megújuló igénye az Istennek, ami számunkra az, hogy szánjátok oda a ti testeteket, a ti tagjaitokat fegyverejül az Istennek, ezt próbáljuk megérteni, hogy nem csak arra hívott el bennünket az Isten, hogy mi itt áhítatosan, szépen üljünk és hallgatjuk, hallgassunk egy predikációt időnként. De hát nem csak áhítatos szemlélődésre hívott el. Sőt, még csak nem is a túlvilági üdvösségünknek a biztosítására, és nem is csak az ő mennyei ellátmányában, gondviselő hatalmában való részesedésre hívott el bennünket az Isten, hanem igenis aktív szolgálatra hívott el az Isten, mindnyájunkat, mindenkit a maga helyén, Aktív szolgálatra. Nekünk mindnyájunknak mennyei megbizatásunk van, mint szolgálatot teljesítő katonák. A hívő embernek akkor is ilyen megbizatása van, hogyha történetesen például éppen az élet nehézségei között vergődik, Tegyük föl gyászot, mert atyám fiai hallatlanul sok függ attól, hogy egy hívő ember hogyan gyászolja azt a elveszített. És akkor is, hogyha beteg és fekszik, nagyon súlyosan egy kórházi betegágyott, mert kihetetlenül sok függ attól, hogy egy hívő ember hogyan beteg. Éppen tegnap voltam jártam egy betegnél amikor elpanaszolta hívő ember létére sok mindenféle nyomorúságát, éppen ezzel próbáltam vigasztalni, hogy tekintse úgy a betegségét, mint Istennek egy megbizatárgyát. Isten most azzal bízta hogy itt legyen, és hogy úgy legyen beteg, hogy a körülötte lévő betegtársak lássanak valamit abból a titokból, ami neki van, az Istennel való kapcsolatát. Akkor is, hogyha meghal, mert hallatlan sok függ attól, hogy egy hívő ember hogyan hal meg, az is lehet szolgálat. És testvérek, erre az Istennek való szolgálatra nem erősnek, ügyesnek, rátermetnek kell lenni, hanem egész egyszerűen elszántnak kell lenni. Késznek kellett. Ahogyan az igen mondja, hogy szálljátok oda magatokat az Istennek. <kül> Vagy ahogyan a Zsoltárok könyvében nagyon sokszor olvasjuk azt, hogy kész az én szíved. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy uram kész az én kezem, meg az én lábam, meg az én fejem, meg az én szemem, meg az én szám. Kész a te szolgálatodra. Szálljátok oda ti tagjaitokat. Az igazság fegyverül az Istennek. És hogyha igazán kész vagy erve, tehát hogyha te odaszállod Istennek a kezedet, akkor majd ő fog beleadni munkát. És hogyha te odaszállod a lábadat, ő majd fog mutatni utat, amelyen jár. És ha odaszállod a szemedet neki, ő majd megláttatja veled. Azt, hogy hol van szükség rád, és hol mit segíthetsz. És ha szádat oda szállod neki, ő majd a megfelelő szavakat bele fogja adni, amit neked abban a helyzetben, abban a szituációban mondanod kell. Hányszor tapasztalta meg ezt már hívő ember, amikor igazán azzal a szándékkal ment valahogy, Isten megbízotta megyek, hogy a legnehezebb szituációkban, olyan dolgokat tudott mondani, tanácsképpen, amik fölött ő maga gondolkodott, csodálkozott el a legjobban, hogy hogy is telt ez én belőle. Hát ez nem is én belőle, te. Ha oda szállod a szád, ne semmit, megmondja az Isten, hogy mit kell mondani. Beleadja a szádba a szavakat. De hát éppen ez a leglényegesebb, ami, ami hitünkben az odaszállás, és hogyha valakiben igazán komoly ez az odaszállás, akkor mindig tudni fogja, hogy adott helyzetben micsoda az Istennek a konkrét akaratamos Ő vele ott. Atyám fiaj, én tudom, hogy nagyon sokan, talán minnyáján szoktatok imádkozni. De hadd kérjelek benneteket arra, az imádságaitoknak a lényege, ne az legyen, hogy ezt kértek, azt kértek, amast kértek, hanem az imádságaitoknak a lényege, az is lehet, persze, de a lényege az legyen mindig, amit Sámoelnek ez a mondása fejez ki, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen ma? minden reggel így próbáljatok odállni az Istenet. Hogy Uram, mit akarsz, hogy ma én cselekedjen a te szolgálatodban? És majd meglátjátok, hogy mennyire kiteljesedik, és mennyire megerősödik az egész kitéletetek, És éppen az Istennek való szolgálatnak a révén fogjátok majd megismerni a Krisztusban való hitnek az igazi szépség és a gazdagságát, és az örömét. Testvérek, a rólatok pasaléti gyülekezetről az egész országban az a hír, hogy mi szerettek templomba járni, és szeretitek hallgatni a predikávigyot. Hát vonjátok le a konzekvenciáját is. Mindazoknak az ígéknek, amiket valaha hall. És halljátok meg mostan a szívedekkel, Istennek ezt a felhívását. Szánjátok oda magatokat az Isten, mint akik a halálból életre keltetek. És akik tagjaitokat, igazságnak fegyvere az Isten És egészen bizonyosan meg fogjátok tapasztalni, mert mindenki megtapasztalja, aki ezt megteszi amit Jézus mondott, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk van. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert éd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké állni.